Розділ 17 Коли мадам Везант зникла з екрану, Джубал Гаршоу відкинувся на спинку крісла. «Сюди», – сказав він. «Добре, бос підтвердила Міріам. «Ось це для групи справжній досвід. Вкажи на обкладинці, що я хочу, щоб оповідач мала звабливе контральто». «Можливо, варто спробувати мені?» Не до такої міри зваблива, тож помовч. Знайди мені перелік недійсних прізвищ, який ми отримали від бюро перепису. Обери одне з них і додай невинне жіноче ім'я до нього, як псевдонім. Ім'я дівчини, що закінчується на А. Завжди передбачає лівчик розміру Сі. Треба ж, але ім'я жодної з нас не закінчується на А. Тому ти паразит. А ти пласкогруда погань, чи не так? Анжела. Її звуть Анжела. Заголовок, я вийшла заміж за марсіанина. Початок. Усе своє життя я хотіла стати астронавтом. Абзац. Коли я ще була крихітною, з веснянками на носі та близком в очах, то збирала кришки від коробок, як це робили мої брати. І плакала, коли мама не дозволяла мені надягти у ліжко шолом космічного курсанта. Абзац. У ті безтурботні дні дитинства мені й не снилося, якою дивною, гірко-солодкою долою стане моя дитяча мрія. Бос. Так, Доркас. Тут ще дві проблеми. Джубал встав з крісла біля телефону. Зачекай на продовження, Мір'ям. Сядь біля телефону. Він пройшов до вікна. Побачив два авто, на які вказувала Доркас. Вирішив, що це, напевно, фургони і що вони можуть приземлитися на його приватній власності. Ларрі, зачини двері у кімнату. Анно, вбери у свою мантію. Спостерігайте за ними, але тримайтеся подалі від вікна. Я хочу, щоб вони подумали, що у будинку нікого немає. Джил, тримайся близько біля Майка. І не дозволяй йому робити жодних різких рухів. Майк, ти робиш те, що тобі скаже Джил. Так, Джубале, робитиму. «Джил, не відпускай його, хіба що не буде іншого вибору. Щоб не дозволити їм підстрелити когось з нас, я маю на увазі. Якщо вони виб'ють двері, нехай. Я радше сподіваюся на це. Джил, якщо все дійде до межі, я б хотів, щоб він схопив лише пістолети, а не людей». «Так, Джубале». «Переконайся, що він це розуміє. Цей неконтрольований відсів копів слід припинити». «Телефон, босс!» «Іду!» Джубал дуже повільно повернувся до телефону. «Всі ви тримайтеся подалі від мікрофона. Доркас, можеш подрімати. Мір'ям, запиши заголовок на потім. Я вийшла заміж за людину». Він сковзнув у крісло, коли Мір'ям встала, і сказав. «Слухаю». Вічливий привабливий чоловік дивився на нього з екрану. «Доктор Гаршоу?» «Так». Зачекайте, будь ласка, з вами говоритиме генеральний секретар. Це означало, що потрібно буде вклонитися. Добре. Екран замиготів. Потім зображення відновилося. На ньому був його ясновельможність вельми шановний Джозеф Еджортон Дуглас, генеральний секретар Світової Федерації Вільних Націй. Доктор Гаршоу? Я зрозумів, що вам потрібно поговорити зі мною уперед. Ні, сер. Що я не зрозумів. Дозвольте мені краще перефразувати, містере секретар. Вам потрібно поговорити зі мною. Здавалося, Дуглас здивувався, але потім посміхнувся. Такі впевнені у собі, чи не так? Що ж, докторе, даю вам десять секунд, щоб це довести. У мене є інші справи. Дуже добре, сер. Я повірений людини з Марса. Дуклас уже не здавався грубим. Повторіть, я повірений Валентина Майкла Сміта, знаного як людина з Марса, довіреність повної сили. Насправді ж, мене можна вважати послом з Марса. Мушу додати згідно з рішенням Ларкін. Дуглас витріщився на нього. «Чоловіче, та ти, напевно, збожеволів. Останнім часом мені часто саме так і здається. Тим не менше, я дію від імені людини з Марса, і він готовий вести переговори. Людина з Марса в Еквадорі. Будь ласка, містер-секретар, це приватна розмова. Він не в Еквадорі, і ми обидва це знаємо. Сміт?» Справжній Валентин Майкл Сміт, а не той, якого показують у новинах, втік з ув'язнення. Мушу додати незаконного. У медичному центрі Бетезди, минулого четверга, разом з медичною сестрою Джеліан Бортмен. Він зберіг свою свободу і зараз вільний. І таким і залишиться. Якщо хтось із вашого величезного штату помічників скаже вам щось інше, тоді вам брешуть. Тому я й говорю з вами особисто тож ви можете все виправити. Дуглас здавався дуже замисленим. Очевидно, хтось говорив до нього з-за екрану, але слів чути не було. Нарешті він сказав, «Навіть якщо ви кажете правду, докторе, ви не можете говорити від імені молодого Сміта. Він підопічний Штату». Джубал похитав головою. «Неможливо. Рішення Ларкін». Погляньте сюди. Як юрист, я запевняю вас. Як юрист, я мушу дотримуватися власної думки та захищати свого клієнта. Ви юрист? Я думав, що ви маєте на увазі, що ви фактично повірений. Радше адвокат. І те, і інше. Ви розумієте, що я повірений за законом. На гарній основі і допущений свідчити перед вищим судом. Я зараз не практикую, але так і є. Джубал почув глухий шум унизу і подивився у бік. Ларі прошепотів. Вхідні двері, я так думаю, бос. Мені перевірити? Джубал похитав головою, заперечуючи, і сказав до екрану. Містер секретар, поки ми граємося словами, час іде. Навіть зараз ваші головорізи з СС вдираються у мій дім. Це найнеприємніше, якщо тебе беруть в облогу в твоєму власному домі. Зараз, вперше і в останнє, ви розберетесь з цим непорозумінням. Так, щоб ми могли домовитися мирно і справедливо. Чи будемо боротися у вищому суді з усім шумом та скандалом, який це спричинить? Секретар знову здавалося, з кимось говорив десь за межами екрану. Він повернувся, виглядаючи стурбованим. Докторе, якщо спеціальна служба поліції намагається заарештувати вас, це для мене новина. Я не бачу. Якщо ви прислухаєтеся, то почуєте, як вони підіймаються сходами, сэр. Майку, Анно, підійдіть сюди. Джубал відсунув крісло убік, щоб кут огляду камери охопив ще трьох людей. Містере генеральний секретар Дуглас, людина з Марса. Звичайно ж, він не представив Анну, але її білу мантію непідкупності було важко не помітити. Дуглас пильно глянув на Сміта. Сміт відповів йому поглядом і, здавалося, почав непокоїтися. Джубале! Зачекай хвилинку, майку. Ну що, містер-секретар, ваші люди вдарлися у мій будинок. Я чую, як вони зараз виламують двері у мій кабінет. Джубал повернув голову. «Ларі, відімкни двері. Впусти їх». Він поклав руку на майка. «Не хвилюйся, хлопче, і не роби нічого, якщо тільки тобі не скажуть це зробити». «Так, Джубале». «Той чоловік, я знаю його». «А він знає тебе». Джубал через плече гукнув у щойно відчинені двері. «Проходьте, сержанте, прямо сюди». Сержант С.С. стояв у дверях з кулеметом на поготові, але не заходив усередину. Замість цього він вигукнув. «Майора, вони тут!» Дуглас сказав. «Дозвольте мені поговорити з їхнім командиром, докторе!» Він знову говорив за екраном. Джубал з полегшенням побачив, що особиста зброя майора, якого покликав сержант, все ще була у кобурі. Майкові плечі затремтіли під Джубаловою рукою, з тієї миті, як пістолет сержанта з'явився в полі зору. І поки Джубал не втратив братерської любові до цих солдат, він не хотів, щоб Сміт показував свої вміння. І спричинив цим появу незручних питань. Майор оглянув кімнату. «Ви Джубал Гершов?» «Так, проходьте. З вами хоче поговорити ваш бос». «Нічого подібного. Ви йдете зі мною. Я також шукаю...» «Іди сюди. Генеральний секретар особисто хоче поговорити з тобою. По цьому телефону». Майор СС здавався наляканим. Він зайшов у кабінет. Сів за стіл Джубала. Глянув на екран. Несподівано випростався та відсалютував. Дуглас кивнув. «Ім'я, звання та призначення...» «Сер, майор С.Д. Блох, підрозділ спеціальної служби Чіріо, казарми території Меріленд». «А зараз скажіть мені, що ви робите там, де ви зараз є? І чому?» «Сер, це дуже заплутано. Я...» «Тоді розплутайте це для мене. Говоріть, майоре». «Так, сер. Я прибув сюди за наказом... Бачте...» Не бачу. Що ж, сер, близько півтори години тому літальний фургон відправили сюди, щоб здійснити кілька арештів. Вони не відзвітувалися тоді, коли повинні були. І коли ми не змогли зв'язатися з ними по радіо, мене відправили сюди з запасною командою, щоб знайти їх та надати допомогу, якщо знадобиться. Чиї накази? Ем, коменданта, сер. І ви їх знайшли. Ні, сер, ані сліду. Дуглас глянув на Гаршоу. Адвокати, ви бачили іншу команду? Це не мій обов'язок слідкувати за вашими підлеглими, містер-секретар. Можливо, їм дали неправильну адресу, або вони просто загубилися. Це не відповідь на моє питання. Ви маєте рацію, сер. Я не на допиті. Ймовірно, і не буду. Окрім як на судовому засіданні. Я дію в інтересах мого клієнта. Я не нянька для цих ем, осіб у формі. Проте з того, що я бачу, можу припустити, що вони не змогли б знайти і порося у ванній. Ем, можливо. Майоре, зберіть своїх людей і повертайтеся. Я підтверджу це через свої канали. Так, сер, відсалютував майор. Хвилинку. — різко сказав Гаршоу. Ці люди вдерлися в міді. Я вимагаю, щоб ви показали ордер. — О, майоре, покажіть йому ордер на обшук. Обличчя майора Блоха стало яскраво-червоним. — Сер, у офіцера, що прилетів сюди переді мною, були ордери. Капітан Гайнріх, той, який зник. Дугла спильно глянув на нього. Юначе, ти збираєшся стояти там і говорити, що ви вдерлися до будинку громадянина без ордеру. Але, сер, ви не розумієте. Був ордер. Були ордери. Я бачив їх, але, звичайно, капітан Гайріх взяв їх із собою, сер. Дуглас просто глянув на нього. Повертайтеся. Коли повернетесь, посадіть себе під арешт. Я поговорю з вами пізніше. Так, сер. Зачекайте. Вимагав гаршо. За таких обставин я не відпущу його. Я скористаюся своїм правом здійснити громадянський арешт. Я заберу його, відправлю у найближче містечко, де посаджу в камеру в місцевій в'язниці. Це озброєний напад та проникнення. Дуглас замислено примружився. Це необхідно, сер. Я думаю, що так. Цих друзяк надзвичайно важко знайти, коли вони потрібні. Тож я не хочу відпускати саме цього з нашої місцевої юрисдикції. Це серйозне кримінальне порушення, а я не матиму іншої можливості оцінити нанесені ним збитки. Запевняю вас, сер, що ви отримаєте повне відшкодування. Дякую, сер. Але що завадить іншим жартівникам у формі з'явитися сюди через 20 хвилин? Можливо, цього разу з ордером. Що ж, їм навіть не доведеться вибивати двері. Мій замок осквернили. Він відкритий для будь-яких непроханих гостей. містер секретар, затримка лише у кілька коштовних секунд за рахунок міцних дверей врятувала нас і не дозволила цим негідникам витягти мене ще до того, як мені вдалося до вас додзвонитися. І ви чули, що він сказав, що є ще такі, як він. З його слів, з ордерами Докторе, запевняю вас, що я не знаю ні про який ордер. Ордери, сер. Він сказав ордери на декілька арештів. Хоча, можливо, кращий термін буде королівський наказ про ув'язнення. Це серйозне обвинувачення. Це серйозне питання. Ви бачите, що вони тут вже наробили? Докторе, я не знаю нічого про ці ордери, якщо вони існують. Але особисто запевняю вас, що зараз же з усім розберуся і з'ясую, чому їх видали, і діятиму залежно від цього. Можу я сказати більше. Ви можете сказати про значно більшу угоду, сер. Я точно встановив, чому видали ті ордери. Хтось із вашого оточення через надмірний ентузіазм підмовив м'якотілого суддю видати їх, для того, щоб схопити мене і моїх гостей. «Щоб допитати нас подалі від ваших очей, подалі від будь-чиїх очей, сер. Ми обговоримо усі питання з вами, але нас не будуть допитувати ці істоти». Джубал вказав пальцем на майора С.С. «В якійсь там секретній кімнаті без вікон. Сер, сподіваюся і очікую, що правосуддя у ваших руках. Але якщо ті ордери не скасують зараз же...» «З вашими гарантіями, яких буде неможливо обійти, щодо того, що людину з Марса, медсестру Бордмен та мене самого не потурбують інші люди. Вільні прийти і піти, коли їм заманеться. Тоді...» Джубал зупинився і безпомічно знизав плечима. «Я буду змушений шукати покровителя де інде». За межами правління, як вам відомо, є люди і сили, які виявляють значний інтерес до справ, пов'язаних з людиною з Марса. «Ви погрожуєте мені?» «Ні, сер, я благаю вас. Тому спершу я прийшов до вас. Ми хочемо домовитися, але ми не можемо вільно говорити, поки на нас полюють. Благаю вас, сер, відкличте своїх псів!» Дуглас опустив очі. Потім знову підвів погляд. «Ті ордери, якщо такі були, не будуть дійсними. Як тільки я зможу відстежити їх, вони будуть скасовані. Дякую, сер. Дуглас глянув на майора Блоха. «Ви все ще наполягаєте на тому, щоб оформити його на місці?» Джубал поглянув на нього презирливо. «Його? А, відпустіть його. Він просто дурень в уніформі». І забудьте про збитки також. Ми маємо обговорити значно важливіші від цих питання. Можете йти, майоре?» Офіцер СС відсалютував і дуже швидко пішов. Дуглас продовжив. «Захиснику, думаю, що нам потрібно поговорити віч віч. Питання, яких ви торкаєтесь, дуже важко вирішити по телефону. Згоден. Ви і ваш м, клієнт будете моїми гостями в палаці. Я надішлю яхту, щоб вас забрати. Ви будете готові за годину?» Гаршоу похитав головою. «Дякую, містер-секретар, але це не потрібно. Ми спатимемо тут, і коли нам буде слід зустрітися, я відкопаю собачу упряжку чи щось інше. Нема потреби відправляти за нами яхту». Містер Дуглас спохмурнів. «Годі вам, докторе. Як ви самі вказали, ці розмови будуть начебто дипломатичні за своєю суттю. За пропонованим вами чинним протоколом я повинен у результаті це визнати. Тому мені повинні забезпечити офіційну гостинність». «Що ж, сер, мушу вказати на те, що моєму клієнту вже надали забагато гостинності». У нього вже є поганий досвід щодо того, як від неї позбутися. Обличчя Дугласа почало серйознішати. «Сер, ви маєте на увазі...» «Я нічого не маю на увазі. Я просто кажу, що Сміт багато чого пережив, і що він не звик до церемоній на вищому рівні. Він спить міцніше там, де почувається вдома. Так само, як і я. Я старий чоловік, тому надаю перевагу власному ліжку». Або я маю визнати, що наші переговори не відбудуться, і мій клієнт та я будемо змушені шукати когось деінде. У такому випадку мені буде важко залишатись гостем під вашим дахом. Генеральний секретар здавався дуже похмурим. Знову погрози. Я думав, ви довіряєте мені, сер, І я чітко почув, як ви сказали, що готові до перемовин. Я довіряю вам, сер, поки ви добре до мене ставитесь. І ми справді готові вести перемовини. Але я використовую слово «перемовини» у його оригінальному значенні, не у цьому новому «примирення». Хоча ми збираємося бути поміркованими. Проте ми не можемо почати перемовини негайно ж у будь-якому разі. Нас лякає ще один фактор, і ми маємо почекати. Я не знаю, як довго. Що ви маєте на увазі? Ми очікуємо, що правління буде представлене на цих перемовинах якоюсь делегацією, яку ви оберете, і у нас буде такий самий привілей. Звісно, але нехай вона буде невелика. Я займуся цим особисто, лише з одним чи двома помічниками. Генеральний юрисконсульт, я думаю, і наші експерти з космічного закону. Але для кращого результату вам потрібна невелика група, якомога менша. Без сумніву, наша група буде маленька. Сам Сміт, я, зі мною ще справедливий свідок. Та годі вам. Свідок не сповільнить справи. Я пропоную вам запросити ще одного. Ми матимемо ще одного чи двох інших, але нам бракує ще однієї важливої людини. «Я маю чіткі інструкції від свого клієнта, що його друг на ім'я Бен Кекстон також обов'язково повинен бути присутнім на цій зустрічі. А я не можу знайти цього зануду». Джубал, провівши години у найскладнішому маневруванні, щоб кинути цю одну заувагу, зараз чекав з найспокійнішим виразом обличчя, щоб побачити, що станеться. Дуглас пильно дивився на нього. «Бен Кекстон? Ви ж не маєте на увазі того дешевого вінчала?» «Бен Кекстон, я гадаю, журналіст. У нього є колонка в одному з синдикатів. Він зовсім не стосується справи». Гаршоу похитав головою. «Тоді це все, містер-секретар. Я маю чіткі інструкції, які не дають мені простору для маневрів. Прошу вибачення за те, що забрав ваш час». «Благаю, вибачите мені!» Він потягнувся так, наче був готовий вимкнути телефон. «Зачекайте!» «Сер, не вимикайтеся! Я ще не все сказав!» «Я щиро прошу пробачення у генерального секретаря! Ми, звісно ж, почекаємо, поки він вибачить нас!» «Так, так, але не зважайте на формальності!» Докторе, ви читали маячню, яка вийшла про цей капітоль у новинах? О, святі небеса, ні. Хотів би я теж їх не читати. Це безглуздо говорити про присутність журналіста на переговинах. У будь-якім разі ми розкажемо йому все потім, після того, як все владнаємо, але навіть якби ми мали запросити будь-кого з них, це точно був би не Кекстон. Це цілковито зіпсована людина. Він нишпорка, причому найгіршого сорту. Містер-секретар, ми не маємо жодних заперечень проти пильного погляду публіки. І ми дійсно наполягаємо на цьому. Це смішно. Можливо, але я працюю на клієнта так, як вважаю за краще. Якщо ми досягнемо домовленості, що вплине на людину з Марса, а також на планету, яка є його домом. Я хочу, щоб кожна людина на цій планеті отримала можливість точно знати, як це було зроблено і в який спосіб домовлено. З іншого боку, якщо ми не зможемо домовитися, люди повинні чути, як іде перемовини перервалися. Ніяких засідань зіркової палати, містер-секретар. «Прокляття, чоловіче, я не говорю про таємні засідання, і ви це знаєте». Я просто маю на увазі тихі, організовані перемовини, без зіткнення лобами. Тоді дозвольте пресі бути присутньою завдяки камерам та мікрофонам. Але з ногами та лобами десь неподалік, на дворі. Це дещо мені нагадало. У нас візьмуть інтерв'ю, у мого клієнта і в мене, на одному з каналів сьогодні ввечері. Тоді я наголошуватиму на тому, що ми хочемо цілковитої публічності протягом найближчих перемовин. Що? Ви не можете зараз давати інтерв'ю? Це повністю суперечить загальному характеру цього обговорення. Я так не вважаю. Ми ж, звісно, не обговорюватимемо там саме цю приватну розмову. Але ви стверджуєте, що кожен звичайний громадянин повинен отримати ваш дозвіл на те, щоб говорити з пресою. Ні, звісно ж ні, але, боюся, у будь-якому разі вже надто пізно. Всі домовленості вже укладено. І єдиний спосіб, яким ви можете це зупинити, так це відправити більше фургонів з вашими вбивцями, з ордерами чи без. Але боюся, що вони все одно не встигнуть. Єдина причина, через яку я про це згадую, мені спало на думку, що ви захочете з'явитися у випуску новин незадовго до цього інтерв'ю сказавши публіці, що людина з Марса повернувся з лікарні в Андах. А зараз відпочиває у поконосі. Таким чином ви уникнете будь-яких можливих заяв про те, що уряд цим здивований. Ви зі мною згодні? Я з вами згоден. Це і так зрозуміло. Генеральний секретар кілька хвилин мовчки дивився на гаршу, а потім сказав. «Будь ласка, почекайте». Він цілковито зник з екрану. Гаршоу жестом показав Ларі підійти, а в той же час підняв іншу руку і перекрив нею мікрофон. «Послухай, синку», – прошепотів він. «З тим зламаним радіоприймачем я безглуздо блефую. Я не знаю, куди він пішов, щоб видати той випуск новин, який я запропонував. Чи щоб знову спустити на нас усіх собак, поки я прив'язаний до телефону». І не знатиму в жодному разі. З усіх ніг біжи звідси. Задзвони тому Маккензі і скажи йому, що коли він зараз же не вийшла майстра, то пропустить найбільшу історію з часів падіння трої. Тоді будь обережним, коли повертатимешся додому. Там можуть бути копи в засідках. Зрозумів. Але як я подзвоню Маккензі? м ем... Дуглас знову сів біля екрану. Поговори з Мір'ям. Іди. «Докторе Гаршоу, я взяв до уваги вашу пораду. Випуск новин, як ви казали, плюс кілька важливих деталей». Дуглас тепло посміхнувся, гарно прикидаючись звичайною публічною особою. «Немає сенсу грати у півсили, і я це бачу. Якщо ви наполягаєте на публічності, то немає способів зупинити вас». Нерозумно виносити дослідницькі перемовини на публіку. Тож я додав до випуску, що правління домовилося обговорити майбутні міжпланетарні відносини з людиною з Марса. Щойно він відпочине від подорожі. І ми зробимо це публічно. Абсолютно публічно». Його посмішка стала холодною, і він більше не здавався як «старий, добрий Джо Дуглас». Гаршоу весело, щирим захватом посміхнувся. Що ж, старий крадій зумів ухилитися від удару і перетворив поразку на блискучий хід правління. «Просто чудово, містер-секретар. Завжди значно краще, якщо у таких питаннях пропозиції звучать офіційно, від уряду. Ми прийдемо просто перед початком». «Дякую. А зараз щодо особи Кекстона». Допуск преси не стосується його, він може сидіти вдома, дивитися все по стереобаченню і склепати з цього свою брехню, що він без сумніву й зробить, але на перемовинах його не буде. Вибачте, ні. Тоді не буде ніяких перемовин, містере секретар, і не має значення, що ви сказали пресі. Не думаю, що ви мене зрозуміли, захиснику. Цей чоловік огидний мені. Особистий привілей. Ви маєте рацію. Це саме питання особистого привілею. Тоді більше не говоримо про це. Ви неправильно мене зрозуміли. Це і справді особистий привілей. Але не ваш. Сміта. Що? Ви маєте привілей обирати собі порадників, які будуть присутні на цих перемовинах. І ви можете запросити хоч самого диявола. Ми не будемо заперечувати. Сміт має привілей обирати своїх порадників, які теж будуть присутні. Якщо Кекстона там не буде, то і нас там не буде. Насправді, ви знайдете нас на сусідній вулиці, на якійсь зовсім іншій конференції. Вам там зрадіють. Особливо в тому випадку, якщо ви володієте мовою гінді. Зараз ви мене розумієте?» Запала тиша. А Гаршов розмірковав над тим, що людина віку Дугласа насправді не повинна собі дозволяти таких очевидних приступів гніву. Дуглас не зник з екрану, але він тихо перемовлявся з кимось за кадром. Нарешті він заговорив, звертаючись до людини з Марса. Майк стояв біля екрану весь цей час, так само тихо і щонайменше так само терпляче, як і свідок. Дуглас звернувся до нього. «Смійте, чому ти так наполягаєш на такій безглуздій умові?» Гаршоу поклав руку на Майкове плече і поспішно сказав. «Не відповідай, Майку». Тоді до Дугласа. «Ну-ну, містер-секретар, правила, будь ласка». Ви не можете питати у мене, чому мій клієнт дав мені такі вказівки. І дозвольте додати дещо згідно правил. Мій клієнт вивчив англійську зовсім недавно, тож не можна очікувати, що він сам говоритиме з вами. Якщо ви спочатку потурбуєтеся вивчити марсіанську, я, можливо, дозволю вам поставити це питання знову, його мовою. Або й ні. Але точно не сьогодні. Дуглас зіткнув. «Дуже добре. Буду радий дізнатися, за якими саме правилами ви граєте швидко і невимушено. Але у мене немає часу. Потрібно керувати урядом». «Я здаюся. Але не очікуйте, що я потисну руку цьому Кекстону». «Як забажаєте, сер? А зараз повернімося до першого питання. Нас затримують. Я не можу знайти Кекстона». У його офісі кажуть, що він поїхав з міста. Дуглас засміявся. Навряд чи це моя проблема. Ви наполягаєте на привілеї, який є особисто для мене образливим. Приведіть, кого забажаєте. Але зберіть їх самі». «Розумно, сер, розумно. Та чи не бажаєте ви зробити послугу людині з Марса?» «Що? Яку послугу?» Перемовини не почнуться, аж доки не знайдеться кекстом. І це точно і не підлягає обговоренню. Але я не можу знайти його, і мій клієнт починає непокоїтися. Я просто звичайний громадянин, але у вас є ресурси. Що ви маєте на увазі? Кілька хвилин тому я говорив, радше презирливо про підрозділ спеціальної служби. Спешіть це на роздратування людини, які щойно вибили вхідні двері. Проте, насправді, я знаю, що вони можуть бути надзвичайно дієвими. І мають вже готове узгодження сил поліції повсюдно. У місцевих, штатних, національних відділах. І бюро по всій федерації. Містер секретар, якби ви подзвонили вашому коменданту СС... І сказали, що хоче дізнатися місце знаходження певної людини так швидко, як тільки можна. Що ж, сер, це б дало більше результат впродовж наступної години, аніж я міг би сподіватися отримати за століття. З якого це дива я повинен підіймати за тривогою всі сили поліції, щоб знайти одного скандального репортера? Не з дива, мій дорогий сер, з Марса. Я попросив вас як про послугу для людини з Марса. Що ж, це безглузде прохання, але я його виконаю. Дуглас глянув прямо на майка. Як послугу для Сміта. І тільки. Але я очікуватиму такої ж співпраці, коли ми перейдемо до справ. Можу вас запевнити, що це значно полегшить ситуацію. «Що ж, не можу нічого обіцяти. Ви кажете, що цей чоловік зник. Якщо це так, то він міг потрапити під вантажівку. Померти. І я, до речі, оплакувати його не буду». Гаршов здавався дуже похмурим. «Сподіваємося, що цього не сталося заради всіх нас. Що ви маєте на увазі?» Я намагався вказати на таку сумну можливість своєму клієнту, але це було схоже на крик під час вітру. Він просто не слухатиме цього. Гаршов зітхнув. Руїни, сер. Якщо ми не зможемо знайти цього Кекстона, то все, що ми матимемо в руках, це руїни. Що ж, я спробую. Але не чекайте дива, докторе. Не я, сер, мій клієнт. У нього марсіанська точка зору, і він очікує на диво. Тож молімося про нього. Ви мене почули. Це все, що я можу сказати. Гаршоу, не підводячись, вклонився. Ваш покірний слуга, сер. Коли зображення генерального секретаря зникло з екрана, Джубал зітхнув, підвівся і відразу ж відчув, як Джиліан обійняла його за шию. «О, Джубале, ви були неперевершені». «Ми ще не вийшли з важкої ситуації, дитинко». «Я знаю, але якщо щось могло врятувати Бена, то ви щойно це зробили». І вона поцілувала його. «Ей, нічого такого. Я за не обійматися щодо того, як ти народилася. Тож, будь ласкава, продемонструй повагу до моїх років». Він обережно поцілував її у відповідь просто щоб прибрати смак Дугласа з мого рота. Між ударами та поцілунками мене майже почало нудити. Тепер іди, обіймайся з Майком замість мене. Він заслужив це, тим, що підтримав мою бісову брехню. О, я так і зроблю. Джил відпустила Гаршов і обійняла людину з Марса. Яка чудова брехня, Джубале! Вона поцілувала Майка. Джубал з глибоким інтересом спостерігав за тим, як Майк сам ініціював другу частину поцілунку, виконуючи її дуже офіційно, але не зовсім як новачок. Гаршов вирішив, що той не неповороткий. Він не зіткнувся, но саме не зніяковів. Джубал поставив би йому 4 з мінусом, чи 5 за спробу. — Синку, ти продовжуєш вражати мене. Я очікував, що ти зараз скрутишся в одному зі своїх нападів. «І я так думав», – серйозно відповів Майк, не відпускаючи Джил. «Так і було, коли я поцілувався вперше». «Що ж, вітаю, Джил». Вона глянула на Гаршоу. «Джубале, ви глузуєте з мене, але я все одно вас люблю і не дозволю розізлити». Майк спочатку був трохи засмутився, але тепер це минуло, як ви бачите. «Так», – погодився Майк, – «це люб'язність. Водні брати – це ставати ближчими. Я покажу вам». «Так?» Він відпустив Джил. Джубал поспішно підняв долоню. «Ні». «Не ображайся, але ти будеш розчарований, синку». Це зближення для водних братів, тільки якщо вони молоді та гарненькі дівчата. Якось джил. Мій брате Джубале, ти говориш правильно? Я говорю дуже правильно. Цілуй дівчат скільки влізе. Це гарна заміна азартним іграм. Перепрошую. Це гарний спосіб зблизитися, але лише з дівчатами. М -м. Джубал огледів кімнату. Мені цікаво, чи повториться це явище ще раз. Доркас, я хочу, щоб ти допомогла у науковому експерименті. Бос, я не піддослідний кролик. Ідіть у пекло. У свій час піду. Не будь вередливою, дівчинко. У Майка немає заразних хвороб. Інакше я не дозволив би йому користуватися басейном. До речі, Мір'ям, коли повернеться Ларрі, скажи йому, щоб басейн спустили. Та наповнили знову сьогодні вночі. Досить з нас каламутної води. «Ну що, Доркас?» «Як ви думаєте, це буде наш перший раз?» хм, «Ось як. Майку, ти коли-небудь цілував Доркас?» «Ні, Джубале. Я лише сьогодні зрозумів, що Доркас – мій водний брат». «Правда?» «Так. Доркас і Анна, і Міріам і Ларі. Всі вони – Твої водні брати, мій брате Джубал. Хм, так, по суті, правильно. Так, це суть грокання, не розділення води. Я говорю правильно? Дуже правильно, Майку. Вони твої водні брати. Майк зробив паузу, щоб дібрати слова. Тому всі разом вони, також і мої брати. Майк глянув на Доркас. «Для братів зближення – це добре, але я не знав». Джубал промовив. «Ну, Доркас!» «Що? О, небеса! Бос, ти найгірший дражнило у світі. Але Майк не дражниться. Він милий». Вона підійшла до нього. Піднялася навшпиньки і підняла руки. «Поцілуй мене, Майку!» Майк поцілував. На якісь секунди вони стали ближчими. Потім Доркас знепритомніла. Джубал помітив це і підхопив її. Майк був надто недосвідчений, щоб впоратися з цим сам. Тоді Джил різко заговорила до Майка, щоб уберегти його від тремтіння і трансу, коли він побачив, що сталося з Доркас. На щастя, Доркас одразу ж перейшла до тями і змогла запевнити Майка в тому, що з нею все гаразд що вона і справді зблизилася, і з радістю зблизиться знову. Але спершу їй треба перевести подих. «Треба ж таке!» – Мір'ям спостерігала з круглими очима. «Мені цікаво, чи я б ризикнула?» Анна сказала. «За старшинством, будь ласка. Бос, ви звільняйте мене від обов'язків свідка. Щонайменше зараз, так. Тоді тримайте мою мантію». Вона висковзнула з неї. «Хочете укласти парі?» «Яким чином?» «Даю усім до одного, що я не знепритомню та не втрачатиму пам'ять». «Згода». «Доларів не сотень». «Майку, Любчику, станьмо значно ближчими». Анна була змушена здатися через нестачу повітря хоча Майк з його марсіанським тренуванням міг залишатися без кисню значно довше. Вона вдихнула повітря і сказала, «Не думаю, що я правильно поставила. Бос, я збираюся дати вам ще один шанс за ваші гроші». Вона знову почала пропонувати своє обличчя Майкові, але Міріам штовхнула її у плече. «Геть! Не будь такою злюкою!» «Геть! Я сказала!» «Ноги за лінію, Хвойдо!» – наполягала Мір'ям. «О, добре!» Анна поспішно чмокнула майка і відійшла. Підійшла Мір'ям, посміхнулася йому і нічого не сказала. Це було не потрібно. Вони стали ближчими і продовжували зближуватися. «Сюди!» – Мір'ям розвернулася. «Бос, ви не бачите, що я зайнята?» «Добре, добре!» Але заберися з кута огляду, я сам відповім на дзвінок. Чесно, я його навіть не чула. Це очевидно, але ми й надалі повинні робити вигляд, що маємо хоч краплину гідності. Це може бути генеральний секретар, тож відійди. Але це був містер Маккензі. Джубале, що вбісокоїться? Якісь проблеми? «Щойно я отримав навіжений дзвінок від молодого чоловіка, який стверджував, що говорить від твого імені. Він змусив мене покинути все і відповісти, тому що ти нарешті мав щось для мене. Я вже замовив мобільний підрозділ до тебе додому». «Нікого не було». «Я знаю. Вони дзвонили після того, як заблукали десь північніше від тебе. Наш диспетчер вивів їх, і вони повинні прибути з хвилини на хвилину». Я намагався двічі до тебе додзвонитися, але лінія була зайнята. Що я пропустив? Поки що нічого. Джубал обмірковував сказане. Прокляття. Він мав би подбати про те, щоб хтось стежив за базікалкою. Чи зробив і справді Дуглас заяву? Що сказав? Чи будуть ще копи, поки діти граються у поштове відділення? Джубале, ти старієш. Не впевнений, що це має статися. Принаймні поки що. Чи було щось особливе у новинах протягом останньої години? Та ні. О, лише одне. Палац оголосив, що людина з Марса повернувся з півдня і відпочиває у... Джубале, ти в цьому замішаний? Хвилинку. Майку, підійди до телефону. Анно, візьми мантію. Готово, бос. Містер Маккензі, познайомтеся з людиною з Марса. У Маккензі відвисла щелепа. Потім йому допомогли професійні рефлекси. «Зачекай. Просто зачекай тут і дозволь мені це зняти. Ми запишемо це прямо тут, з телефону, і повторюватимемо постеро поки ті клоуни не дістануться туди. Джубале, мені безпечно? Ти не будеш... Ти не будеш... Чи буду я обманювати тебе зі справедливим свідком під рукою?» Так, буду, якщо знадобиться. Але я не змушую тебе брати це інтерв'ю. Насправді, ми можемо почекати і зв'язатися з Аргус і Транспленет. Джубале, ти не можеш так зі мною вчинити? І не вчиню. Домовленість між нами полягала у тому, що ви мусите перевіряти, що покажуть камери, коли я подам сигнал. І використати це, якщо це буде варте новин. Але я не обіцяв, що не даватиму ще й інтерв'ю на додачу. Тож нові світові мережі можуть отримати це інтерв'ю, ну, скажімо, на півгодини раніше від аргуста та «Тренспланет», якщо захочеш». Джубал додав. «Ти не лише позичив нам все те обладнання для зв'язку. Ти дуже допоміг мені особисто. Томе, я не можу висловити, як сильно ти мені допоміг». «Ти маєш на увазі той телефонний номер?» «Точно». «Це дало результати?» «Дало». Але жодних притань про те, як саме, Томе. Не в прямому ефірі. Запитай мене особисто, колись потім, вже наступного року. О, я подумаю над цим. Ти тримаєш свій рот на замку, а я свій. А зараз не зникай. І ще одне. Ось ті котушки з повідомленнями, які ти отримав від мене до попереднього дзвінка. Переконайся в тім, що з ними все гаразд. Відправ мені їх назад. Що? Добре, добре. Я тримав їх у своєму столі, адже ти так нервуєш через них. Джубале, у мене є камера біля цього телефону. Просто зараз. Ми можемо починати? Знімай. І я збираюся зробити це особисто. Маккензі відвернувся. Він, очевидно, дивився у камеру. Несподівані новини. Це ваш НСМ. Репортер на зв'язку. Гаряча новина. Людина з Марса щойно зателефонував сюди, на вашу місцеву станцію, і хоче поговорити з вами. Заставка. Монітор. Ставка реклами несподіваних новин та подяки спонсору. Джубале, я маю запитати у нього про щось особливе. Не став йому питань про Північну Америку. Він не турист. Плавання – найбезпечніша тема. Ти можеш запитати мене про його плани на майбутнє. Добре. Кінець заставки. Друзі, зараз ми особисто поговоримо з Валентином Майклом Смітом, людиною з Марса. Оскільки НСМ завжди перші на пожежі, ми вже казали вам раніше, що містер Сміт щойно повернувся з лікарні, розташованої в високовандах. І ми раді вітати його. Помахайте своїм друзям, містере Сміт. Помахаю телефон, синку. Посміхнися і помахай. «Дякую, Валентина Майкле Сміта. Ми всі щасливі бачити вас таким здоровим та засмаглим. Я розумію, що ви набралися сил і навчилися плавати». «Бос, відвідувачі. Чи ще хтось?» «Заставка перед перервою. Після слова «плавати».» «Що за чорт, Джубале?» «Я маю перевірити. Джил, приглядай за Майком. Це можуть бути генеральні казарми». Але це були не вони. Це була мобільна стереовізійна група НСМ, що приземилася, і вона теж, на Трояндові кущі. Ларі повернувся після того, як дзвонив із села. Повернувся і дюк. Маккензі вирішив закінчити чорно-біле інтерв'ю якнайшвидше, оскільки не був упевнений у глибині та кольорі своєї мобільної групи. А в цей час його технічна команда могла перевірити труднощі з обладнанням, яке вони позичили Джубалу. Ларрі та Дюк пішли разом з ними. Інтерв'ю завершилось порожніми балачками. Джубал пояснював усі питання, яких Майк не зрозумів. Наостанок Маккензі пообіцяв глядачам, що особливе, кольорове та об'ємне інтерв'ю з людиною з Марса буде готове через 30 хвилин. Залишайтеся синхронізованими за цим каналом. Він стояв біля телефону і чекав на звіт своїх техніків, що командир команди зробив майже одразу. «З приймачем все в порядку, містера Маккензі. Так само, як і з іншими приладами цієї системи. Тоді ще пішло не так напередодні». Технік глянув на Ларі Тадюка, потім посміхнувся. «Нічого, але було б краще увімкнути електрику. На щитку був вимкнений тумблер». Гаршов втрутився, щоб зупинити суперечку між Ларі та Дюком. Він більше розмірковував над різними видами ідіотизму, успадкованім від родичів, ніж над тим, чи казав Дюк Ларі, чи ні, що якийсь тумблер треба увімкнути перед тим, як використовувати позичене обладнання. Любитель видовищ у Джубалові шкодував, що найкраща імпровізована вистава з часів, відколи Ілля примирився зі священником Ваалом, пройшла повз камери. Але політичний шахрай у ньому з полегшенням зітхнув. Від того, що завдяки випадковості майкові таланти залишалися таємницею. Джубал передбачив, що вони йому можуть ще знадобитися, як секретна зброя. Вже не кажучи про небажання пояснювати скептичним незнайомцям теперішнє місце знаходження окремих полісменів, а також двох поліційних фургонів. Наостанок, це просто ще раз підтвердило його впевненість в тому, що наука і винаходи досягли свого піку з моделлю Т-Форд, а відтоді поступово занепадають. І крім того, Маккензі хотів отримати інтерв'ю у кольорі. Вони мали зняти його з мінімальним повтором. Джубал просто хотів переконатися, що не буде поставлено жодного питання, яке б могло б спростувати думку про те, що людина з Марса щойно повернувся з Південної Америки. Коли Майк передав привіт своїм друзям та братам на Чемпіоні, включно з доктором Махмудом, гортанною, хрипучою, марсіанською, Джубал вирішив, що гроші Маккензі того варті. Нарешті домашні могли розслабитися. Джубал встановив телефон на двогодинну відмову. Встав, випрямився, зітхнув і відчув страшенну втому, дивуючись. Невже він дійсно старіє? «Де вечеря? Хто з вас, Хвойди, сьогодні повинен був готувати вечерю? І чому ви цього не зробили? Боже, цей дім руйнується і занепадає!» «Моя черга сьогодні готувати вечерю», – відповіла Джил. «Але...» «Перепрошую, моє вибачення». «Бос», – різко перебила Анна, – «як ви хотіли, щоб хтось готував, якщо ви зібрали усіх нас тут, у вашому кабінеті, на весь день?» «Це не мої проблеми», – суворо відповів Джубал. «Я хочу чітко дати зрозуміти, що навіть в тому випадку, якщо почнеться кінець світу, я чекатиму, що страви будуть гарячі, подані і з'їдені вчасно. Більше того, більше того…» «Більше того, – закінчила Анна, – зараз лише сьома сорок, і до восьмої є ще купа часу, щоб приготувати вечерю. Тож припини гавкати, бос, поки до чогось не догавкався. Дитина». «І справді двадцять хвилин до восьмої. Здається, що від обіду минув тиждень. У будь-якому разі ви не залишили мені цивілізованого проміжку часу, щоб випити перед вечерею». «Нещасний». «Хтось із вас принесіть мені випити. Налийте усім. Пропустімо формальну вечерю і випиймо. Мій живіт ввалився, наче на мету дощовий день. Анно, що ми маємо на шведський стіл?» «Купу всього. Тоді чому б не розморозити 18 чи 19 брикетів і не розставити їх на столі, дозволивши кожному їсти те, що він захоче, якщо захоче? Заперечень немає?» «Хоч просто зараз», – погодилася Джил. Анна зупинилася, щоб поцілувати його у лисину. «Бос, ти вчинив чудо. Ми нагодуємо тебе, дамо тобі випити і вкладемо у ліжко. Зачекай, Джил, я допоможу». «Я можу теж допомогти?» – енергійно запитав Сміт. «Звісно, майку, ти можеш носити таці. Бос, вечеря буде біля басейну. Це буде дуже спекотна ніч». «Як же іще?» Коли вони пішли, Джубал спитав у Дюка. «Де тебе чорти носили весь день?» «Я думав». «Нічого собі. Ти просто втратив зв'язок з усім, що бачиш навколо». «Ну, і які результати?» «Так», – сказав Дюк. «Я вирішив, що те, що Майк їсть чи не їсть, це не моя справа». «Моє вітання. Бажання не втручатися у справи інших людей – це щонайменше 80% всієї людської мудрості, а інші 20% не надто важливі. Ви встромляєте носа в чужі справи. Завжди. А хтось сказав, що я мудрий. Я професійно поганий приклад. Ти можеш багато чому навчитися, дивлячись на мене, чи слухаючи мене. Одне з двох. Джубала, якщо я підійду до Майка і запропоную йому склянку води, як ви гадаєте, він виконає заведений порядок? Я точно відчуваю, що так. Дюку, майже єдина людська риса Майка – це непереборне бажання подобатися. Проте я хочу переконатися в тому, що ти розумієш, як це для нього серйозно. Значно серйозніше, ніж одруження. Я сам прийняв водне братерство із Майком до того, як це зрозумів. І дедалі глибше заплутуюся в цій відповідальності, що більше її грокаю. Ти маєш пообіцяти собі, що ніколи йому не брехатимеш. Ніколи не зіб'єш на поганий шлях. Не введеш в оману. Триматимешся біля нього тільки тому, що це лише те, що він робитиме з тобою. Гарно над цим подумай. Я вже подумав над цим. Впродовж усього дня. Джубале, є дещо стосовно майка, що змушує тебе хотіти піклуватися про нього. Я знаю. Ти, напевно, ніколи не стикався з абсолютною відвертістю раніше. Бо я ні. Це сама невинність. Майк ніколи не куштував плоду з дерева, пізнання зла і добра. Тож ми, ті, хто куштували, не розуміємо, що ним керує. Що ж, все це на твій страх і ризик. Сподіваюся, ти про це ніколи не пожалкуєш. Джубал підвів погляд. О, ось ти де. Я думав, ти припинив переганяти матеріал. Ларі відповів. Спочатку не міг знайти штопар. Знову техніка. Чому ти не відкусив горлечко? Дюку, ти знайдеш кілька склянок, схованих за анатомією меланхолії. Там, на горі. Я знаю, де ви їх ховаєте. І ми всі вип'ємо чарочку. Це чудово перед тим, як перейти до серйозної випивки. Дюк взяв склянки. Джубал наповнив їх і підняв свою. Золоте сонячне світло Італії. Застигли у сльозах. Алкогольне братерство. Ось що більше підходить вразливій людській душі, якщо вона існує. Краще, ніж будь-яке інше. Будьте здорові. Будьмо. Джубал повільно влив вміст міст своєї склянки собі в горлянку. Ох! Радісно вигукнув він і відригнув. «Дюку, запропонуй це трохи пізніше Майкові. Покажу йому, як гарно бути людиною. Змусь мене відчувати себе творчим. Сюди! Чому цих дівчат ніколи немає поруч, коли вони мені потрібні? Сюди!» «Я все ще сюди», – відповіла Міріам з дверей. «Але...» «Я знаю. Я говорив, якою дивною гірко-солодкою долею стане моя дитяча мрія». Але я закінчила ту історію, поки ти розмовляв по телефону з генеральним секретарем. Тоді ти більше не сюди. Відправ її. Не хочеш спочатку перечитати? У будь-якому разі я маю переглянути її. Поцілунок з Майком дав мені нове розуміння цієї історії. Джубал здригнувся. Прочитати її? Святий Боже, ні. Досить того, що я її написав. І я навіть не думав переглядати її, щоб випадково не підігнати факти. Дитя моє, справжня сповідальна історія не повинна бути ніколи зіпсована жодною плямою правди. Добре, бос, Анна казала, що коли ви хочете спуститися до басейну й перекусити, то йдіть. Я не можу придумати кращого часу. Перейдемо на терасу, джентльмени. Біля басейну плавно розвивалася вечірка зі шматочками риби та іншими скандинавськими висококалорійними припасами, доданими за смаком. На запрошення Джубала Майк спробував бренді, трохи розбавленого водою. Відчуття здалися Майку надзвичайно огитними, тож він вирішив цю проблему, додавши кисень до еталону під час внутрішнього процесу зворотної ферментації, чим перетворив його на глюкозу і воду. Йому це було нескладно. Джубал спостерігав за цікавим ефектом першого розпивання спиртного людини із Марса. Було помітно, як він майже відразу сп'янів, але ще швидше протверезів. Намагаючись зрозуміти, як це сталося, Джубал підлив майку більше бренді, яке той з готовністю прийняв, оскільки це пропонував водний брат. Майк випив надзвичайну кількість гарного імпортного спиртного, до того як Джубал припустив, що Майка неможливо напоїти. Для Джубала це була не проблема, попри роки його пияцтва. Він підтримував Майка впродовж експерименту, і це притупило гостроту його розуму. Тож, коли він спробував запитати Майка, що той зробив, Майк думав, що він цікавиться подіями, що сталися впродовж захоплення СС. Стосовно яких Майк все ще відчував приховану провину. Він намагався пояснити і, якщо потрібно, отримати пробачення. Джубал перебив його, коли нарешті до Петра в про що говорить хлопець Синку, я не хочу знати ні, що ти зробив, ні як ти це зробив. Те, що ти зробив, було просто необхідно. Ідеально, просто ідеально. Але він по совиному кліпнув. Не розказуй мені про це. Нікому не розказуй. Ні. Ні. Це була межа припустимого, яку я коли-небудь бачив, відколи мій дуже розумний дядечко дискутував про чисте срібло, внаслідок чого тріумфально переміг самого себе. Пояснення все зіпсувало. Я грокаю неправильно? Так само, як і я. Тож не засмучуйся і випий ще. Репортери та інші журналісти почали прибувати, коли вечірка лише набирала обертів. Джубал прийняв кожного з них з ввічливою гідністю, запросив їх їсти, пити та розслабитися, але просив утриматися від того, щоб діставати його чи людину з Марса. Тих, хто пропускав вуха його вказівки, кидали у басейн. Джубал поставив Ларрі та Дюка неподалік і сам керував хращенням якщо в цьому виникала необхідність. Але якщо деякі з цих докучливих невдах, викупавшись, починали погрожувати їм різними речами, які Джубала не цікавили, всі інші не робили до майка ні кроку, то інші, сп'янівши, поспішали на допомогу цим трьом, збільшуючи купу в басейні вже добровільно, причому робили це з фанатичним ентузіазмом новонавернених. Джубал мусив зупинити їх, коли вони втретє занурювали у басейн старшого Ліпмана Нью-Йорк Таймс. Під час вечірки Доркас вийшла з будинку, знайшла Джубала і прошепотіла йому на вухо. «Телефон, бос. Вас. Залиш повідомлення. Ви мусите відповісти, бос. Я відповім із сокирою. Дюку, принеси мені сокиру. Я позбудусь тієї залізної дівки хоч на якийсь час». І сьогодні ввечері у мене для цього є настрій. Босе, ти хочеш відповісти на це. Це той чоловік, з яким ти говорив досить довго сьогодні в день. О, чому ж ти зразу не сказала?» Джубал незграбно поплівся нагору. Переконався, що двері у його кабінет за ним замкнулися. І підійшов до телефону. На екрані був ще один напомаджений прислужник Дугласа але на його місці відразу з'явився сам Дуглас. «Вам потрібно було багато часу, щоб відповісти на дзвінок». «Це мій телефон, містер секретар. Інколи я взагалі не відповідаю». «Це помітно. Чому ви не сказали, що цей Кекстон – алкоголік?» «Хіба?» «Точно. Він не зник. Принаймні, не у звичному розумінні». Він перебував в одному з періодичних запоїв. Його знайшли, коли він лежав у відключці у спальному мішку в Сонорі. Я радий чути, що його знайшли. Дякую, сер. Його заарештували за технічним обвинуваченням бродяжництво. Обвинувачення не будуть зняті. Замість цього ми звільнимо його для вас. Я перед вами у величезному боргу, сер. О, це не зовсім послуга. Я відправив його до вас у тому стані, в якому його знайшли. Брудного, неголеного і, як я розумію, з запахом пивного заводу. Я хочу, щоб ви самі побачили, який він волоцюга. Дуже добре, сер. Коли мені слід на нього чекати? Припускаю, що скоро. Кур'єрська стрілка вже вилетіла з Ногейлза. Його повинні доставити вам з хвилини на хвилину. Пілот має вказівки доставити його і отримати розписку. Він її отримає. А зараз, захиснику, коли я знайшов його, то вмиваю руки. Я очікую, що ви і ваш клієнт прийдете на перемовини, незалежно від того, чи притягнете ви з собою того п'яного наклепника, чи ні. Згоден. Коли? «Скажімо, завтра о десятій. Тут. Найкраще робиться швидко. Згоден». Джубал спустився сходами і зупинився біля зламаних дверей. «Джил, ходи сюди, дитинко». «Так, Джубале». Вона швидко підбігла до нього удвох із якимось репортером. Джубал відмахнувся від нього. «Приватна розмова», – вічливо сказав він. «Сімейні справи». Ідіть випийте. Чиєї сім'ї. Смерть станеться у вас, якщо ви наполягатимете. Геть. Журналіст посміхнувся і відійшов. Джубал нахилився до Джиліан і м'яко сказав: Спрацювало! Він у безпеці. Бен? Так, скоро він буде тут. О, джубале. Вона кричала. Джубал взяв її за плечі. Припини! Зайди всередину і замкни двері, аж доки не почнеш себе контролювати. Це не для преси. Так, Джубале. Так, бос. Так краще. Іди плакати у свою подушку. Потім вмийся. Він підійшов до басейну. Тихо всім. Тихо. Я маю зробити оголошення. Ми раді були прийняти вас, але вечірка закінчилася. Фу! «Штовхніть його хтось у басейн. У мене є справи завтра вранці. Я старий чоловік, і мені потрібно відпочити. Так само, як і моїй родині. Будь ласка, ідіть тихо, і якомога швидше. Чорна кава для всіх, кому вона потрібна, але це все. Дюку, закоркуй ці пляшки. Дівчата, заберіть їжу». Чулося незадоволене бурчання, але відповідальніші забрали своїх колег. Через 10 хвилин довкола басейну вже нікого не було. Через 20 хвилин прибув Бен Кекстон. Офіцер СС, який керував кур'єрським авто, тихо прийняв підпис Гаршов і відбиток пальця на готовій розписці. А потім одразу ж пішов. Джил продовжувала ридати на плечі у Бена. Джубал оглянув його у світлі басейну. «Бене, ти дурень! Я чув, що ти весь тиждень пиячив!» І саме так ти й виглядаєш. Бен брутально вилаявся, продовжуючи погладжувати джил по спині. Міг, але я не пив. Що сталося? Не знаю. Я не знаю. Годиною пізніше, коли шлунок Бена звільнився, алкоголь та шлункові соки, ніякої їжі. Джубал дав йому пігулки, щоб вивести алкоголь та барбітурати, якими його напоїли. Бена поголили, переодягли у чисте вбрання, яке не підходило йому за розміром. Познайомили з людиною з Марса і трохи привели в порядок, поки він пив молоко та їв м'яку їжу. Але він не міг згадати дату. Для Бена минулого тижня не було. Він нічого не пам'ятав, окрім таксі у Вашингтоні. Його вивели з п'яного сну дві години тому. «Звичайно, я знаю, що трапилося». Вони накачали мене наркотиками і тримали в цілковитій темряві. І катували. Я ледь пам'ятаю щось з цього. Проте не можу нічого довести. І ще село Гефей та якась мадам у ресторані, куди вони привели мене. Там, я впевнений, було безліч свідків, що можуть засвідчити, як цей грінго проводив вільний час». Я більше нічого не можу сказати. — Тоді не втручайся, — порадив Джубал. — Розслабся і будь щасливий. — А як же буду? Я зробив те... Ну — Ну-ну, ти переміг, Бене, і ти живий. У чому я дуже сумнівався сьогодні вранці. Дуглас з посмішкою робитиме точнісінько те, що ми захочемо. Тож посміхнися і насолоджуйся. — Я хочу про це поговорити, — «Я думаю... Я думаю, що тобі пора у ліжко. Зараз. Зі склянкою теплого молока, щоб приховати секретний інгредієнт старого дока Гаршов для прихованих п'яниць». Вже скоро Бен Кекстон хропів у ліжку. Джубал ошивався поруч, збираючись і собі заснути. Але наштовхнувся на Анну у коридорі другого поверху. Він утомлено похитав головою. «День закінчився, дівчинко?» «Так, закінчився. Я за ним не сумуватиму. І я не хотіла б повторити його. Ідіть спати, бос. За хвилину. Анно, скажіть мені дещо. Що особливого у тому, як цей хлопчина цілується?» Анна виглядала замріяною, а потім посміхнулася. «Тобі слід спробувати, коли він наступного разу запропонує». «Я надто старий, щоб змінювати орієнтацію. Але мені цікаво все, що стосується цього хлопця. Це і справді так відрізняється від того, як це роблять інші?» Анна розмірковувала над цим питанням. «Так». «Як?» Майк віддає поцілунку всю свою увагу. «О, нісенітниці. я теж так роблю». «Чи робив?» Анна похитала головою. «Ні». Деякі чоловіки намагаються так робити. Мене цілували чоловіки, які справді гарно виконували свою роботу. Але вони не віддавали поцілунку всю свою увагу. Вони не можуть. Неважливо, скільки зусиль вони докладають. Якась частина їхнього мозку працює на ще щось. Чи на те, що він спізнився на останній автобус, чи на те, який у нього шанс всадити цій дівці чи його власна техніка поцілунку, чи, можливо, неприємності на роботі, чи гроші, чи може так бути, що його спіймає чоловік, чи батько, чи сусіди, чи ще щось. Зараз у Майка немає ніякої техніки. Але коли Майк тебе цілує, він не робить нічого іншого, нічогісінько. Ти його цілий всесвіт у ту хвилину. І ця хвилина нескінченна, тому що в нього немає жодних планів, і він нікуди не поспішає, просто цілує тебе. Вона здригнулася. Жінка це помічає, це вражає. Хм, не гмикай на мене, старий збочинцю, ти не розумієш. Ні, і мені шкода визнавати, що, напевно, ніколи не зрозумію. Що ж, добра ніч. І ось, до речі, я сказав майку зачинити двері на засув сьогодні вночі. Вона скривилася. Негідник. «Він і так вчиться дуже швидко. Ми не повинні його підганяти».